Müller Péter. Szeretetről, szerelemről, szeretkezésről. Részletek. Ádám és Éva a paradicsomban. Ez a legmélyebb szimbólum. Férfi és nő ketten voltak. Csak is ketten az édenkertjében. Ez volt az ember teljessége. Az időtlen boldogságban és az örök szerelemben. Ketten egyek. A szaporodjatok már a bűnbeesés utáni kiűzetés, a porba hullás szigorú ítélete volt. Legyen a föld átkozott miattad. Ekkor nevezte el az ember Évának a párját, ekkor jött a büntetés, arcod verejtékével eszed a kenyered. Ekkor jött az anyasors, a terhesség fájdalma, a szülés kínja, a gyerek, és hogy Éva vágyakozik a férje után, aki uralkodik rajta. Tudomány és vallás ritkán ért úgy egyet, mint ebben az esetben. Azt mondják, azért szeretjük egymást, mert szaporodni akarunk, de tévednek. Nem tudják, mi a szerelem. Ha szerelmesek vagyunk az édeni egységbe, a bukás előtti állapotba álmodjuk vissza magunkat. Hazatérni akarunk az én és te boldogságába, és nem tovább sokasodni és a fajunkat fönntartani. Ez a legszellemibb élményünk. Öleljük vissza egymást az Isten kertjébe, te és én, együtt. Ha voltál szerelmes, tudod, hogy ez van a legmélyén. Ki a bölcsanya? A hindu hagyomány szerint bölcsanyához születni érdem. Nem vagyunk egyformák, így tanítják. Vannak közöttünk tapasztalatlan, érlelődő és érett lelkek is, akikben, mint a megérett jó gyümölcsben, minden benne van. A bölcsanya ilyen éret lélek. Ez azt jelenti, hogy sok mindent megélt már. Sok-sok inkarnációjának tapasztalatára emlékszik, és ezért, mintha semmi sem először történne vele. Minden ismerős neki. A jólét, a nyomorúság, a véres háború és a korrupt béke, a vadszerelem és a keserű magány, a női és a férfi sors, az apáca élet és a kurvaság, a szolgálat és az uralkodás, az éhezés, a robot, az otthonteremtés és a földön futás. Rengeteg életszerep és százféle halál. Jön az árvíz. Mások pánikba esnek, ő azonnal tudja, mit kell tenni ilyenkor. Kéznél van a csónakja, a slapátja. Még rá is nevet evezés közben a kicsinyére, hogy ne féljen. Ő sem fél túlságosan. Volt már ilyen nem egyszer. Atyám hol vagy? Nem a férfi uralommal van baj, hanem a mai férfival. Ősi értelemben az apa volt az, aki az anya mindent elfogadó partalan szeretetének határt szabott. Morált, törvényt, életrendet adott, azért, hogy gyermekét a magasabb szellemi világba visszavezesse. Az atyai szellem tudta, hogy bukott istenek vagyunk. Emlékezett a magas származásunkra. Ez a szellemiség teremtette meg valaha az ősi hagyományokat és vallásokat, az örök emberi eszményeket. És ezért az igazi apa a gyermekében sem csak az esendő porontyot látja, úgy, ahogy éppen kipottyantotta magából az anyaöl, nem azt, aki olyan, amilyen, hanem azt, akivé lennie kell. Tudja, hogy többre született, és ezért keményen meg kell küzdenie. Az igazi apa mélyen és halálosan tudja szeretni gyermekét. De fölfelé néz. És a szeretete mindig nemesítő, nevelő, növelő, emelő. Ehhez a fölemeléshez nem elég a gyengétség és az elfogadás. Erély is kell hozzá. És tisztánlátás. Látnia kell, hogy milyen gyermekének a valódi arca. De hol van ma ilyen férfi?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 Az öregember felugrott az agyakpadlóról, leporolta kopott gúnyáját, és azt mondta. – Na, fizettek-e pista bátyátoknak egy jó fél decittán, csak megérdömli! Került hamar egy kupicával, és az öreg mielőtt belekóstolt volna a pálinkába, belemártotta a mutatóujját, és megdörzsölte mindegyik szemét a szesszel. – Ide süssetek, fiatalok! Így kölápolnotok vaksilátásotokat!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 Pista bácsi nevetősen ránézett a fiatal szép arcú legényre. Hát, te csém, a szerelem nehéz dolog. Nem a jány. De akar, vagy mit tudom én, akare e De az anyám, az nem akarja. Azt mondja szegény jány az, rangosabbra feni a fogát. Apám se külön, de hát mit tuda is a világ fújásáról. Gyurka mi alatt beszélt. Egészen neki pirult. Hátra simította a barnás sűrű haját, és megvillantotta a kék szemeit. Tűz és víz volt a szemében. Fel lejárt a melkasa, mintha ki akarna ugorni a szíve. Pista bácsi látott már ilyen esetet. Ez egy betegség tünete volt, olyan né, amit nem gyógyít sem pálinka, sem kacagás. Ezt a bajt úgy hívják, szerelem.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 Hát, al lehet, hagyta rá Gyurka, és végig simított a állát. Engem a többiek nem érdekülnek, csak az az egy Juliska. Ő is akarna engem, az bizonyos, mert olyan huncuta nézése. Huncut, huncut, de isz semmi, zsörtölődött Pista bácsi. Ilyen a fehér nép, mint huncutól néz, de szint vallani egy sem akar. Eridje hozzá magad azt, Kérdezz meg egyenest.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 Juliska, miért vagy te ilyen szegény? Ha nagy gazdajánya volnál, milyen jó volna hallod-e? Vagy ha én vónék valami intézőféle, csak kihajtanék érted a fűcili fellemelnélek felemelnélek a hintóba, oszt vennék neked harisnyát meg más ebbféle haszontalanságokat. Istenem, mondd meg, miért nem lehet a szegény ember sorsán változtatni? Minek köl ennyi nyomorúságot érni?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 Táncolt a rossz seprűvel, derékon kapta Mariskát, sőt, még az apját is megpenderítette. Ne te, ne, tánc, csak nem a bálban érzed magad, fékezte le az apja. Nyugodjál le, jányom, nehogy sírás legyen a vége, mondta az öreg, és volt a szeme bogarában valami szomorúság, ami ott bujkált, akárhogy is próbált mosolyogni. Juliska nem tudta megérteni apja szavait.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 és párnás kezei dörzsölgetve vegusztálta Juliskát. – Idesapám, szóljék már! – sikoltott fel Juliska, aki egyszeriben lángvörös lett, aztán meghalott sápatra változott, mert egyszeriben megértette sötét sorsát. – Jányom, jányom, hozzá kell menned, mert elcsapnak minket az urodalomból. Mit akarsz már? Azt, hogy földön futók legyünk? – Jó ember ez! Van nagy vagyona, fődje…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 Gyurka térdre rogyott, és megragadta Juliska kezét. – Ne halj meg, Juliska, ne hajj meg! Juliska, várjál még, mondani akarok valamit! Szűkölt, mint a kutya de hiába. Szorongatta a lány összeszorított tenyerét, amely a markolászástól kinyílott. Gyurka lába elé a porba kigurult egy fehér cirádás gomb. A legény ráismert.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 Szinte súgva, és olyan sötét esett volt az arca, mintha ő is meghalt volna. Semmit, már, semmit, válaszolt a gyurka, és olyan zokogás vett rajta erőt, hogy még a vállai is rászkódtak bele. Lassan, nagy sokára beesteledett. József Attila áldalag búval vigalommal Áldalak búval, vigalommal, féltelek szeretni valommal, őrizlek kérő tenyerekkel, búzaföldekkel, fellegekkel. Topogásod, muzsikás romlás, falam ellened örökomlás, düledék árnyán ringatózom, Lehelletedbe burkolózom. Mindegy, szeretsze, nem szeretce, szívemhez szívvel keveretsze, látlak. Hallak és énekellek, Istennek tégedet felellek. Hajnalban nyújtózik az erdő, ezeről elő karja megnő, Az égről a fényt leszakítja, Szerelmes szívére borítja. Tóth Krisztina, Magyar Szusi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 Miklós karácsony másnapján kiment a konyhába a maradék sushiért, és azon kapta magát, hogy irigykedve nézi a szemben fogorvosi kezelésre érkező árnyalakokat, mert azoknak holnap biztosan jobb lesz. A Hugit 26-án este hívta fel azzal, hogy az Edina kirúgta, és közölte vele, hogy nem akart az ünnep előtt szakítani, de most arra kéri Miklóst, az első munkanapon haladéktalanul költözzön el, mert ők sose lesznek egy hullám hosszon. Szegénykém, főzzek neked valami finomat? kérdezte a hugi, aki egyáltalán nem volt meglepve. Miklós hümögött, hogy igen, egy töltött káposzta jó lesne. aztán kérte a tesóját, hogy a szülőket ne meg. Az első munkanapot meg sem várta, éjjel egykor érkezett meg a határmenti kisvárosba. Felébreszteni senkit sem akart,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 Spocsolyákba árkolt, bús arcomba bírná lenézni, ha én is belelátnék? Ó, asszonyom, te balga, te bolond játszót játszó, ostoba semmi játék! Angelina Napok óta nézte a nőt. Minden reggel követte a szemével, amikor az gyors léptekkel elhaladt az árkádok alatt és a sarokhoz érve átvágott a réten. Kecses, szinte légies volt a járása. Pasztel színű lebegős szoknyát viselt. Az volt benne a legszebb, ahogy óriási szemeit félig lesütötte, mert ettől szinte olyan lett, mint aki még alszik. A fiú megbabonázva nézte. Szeretett volna nyomába eredni, de nem tehette, mert még mielőtt nyitott a piac, ki kellett pakolni a gyümölcsöket és a friss zöldségeket. Tólpihekén dobálta az almával, paradicsommal és illatos barackkal teli ládákat. Akkora ereje volt, hogy a téren magasodó templomost is képes lett volna felhajítani a levegőbe. Kirakjam a pultra narancsos kosarakat is? kérdezte az apjától, de teljesen más járt a fejében. Szerette volna megölelni az ismeretlen nőt, akinek szőkehajába minduntalan belekapott a szél. Megmarkolt egy csokor zöldhagymát, és pörögni kezdett vele. Megbolondultál, förmett rá az öreg, aki arra gondolt, hogy fiában kárt a bolonyába belopakodott tavasz lehellete. A nő eltűnt egy ház mögött, és vele együtt tüstén tovaszállt a varázslat is. Egyszer úgy is megszólítom, morogta csak úgy maga elé a fiú, és hallgatta, hogyan zakatol a szíve. Másnap és harmadnap is megleste a nőt, Ám az nem vette észre. Nem nézett se jobbra, se balra, csak áttáncolt könnyű szandájában a téren. Aztán vasárnap lett, és a fiú úgy érezte, nem éli túl. Beült egy kávézóba, átlapozgatta az újságokat, kisétált a főtérre, visszamosolygott egy hamis szemű lányra, de valójában nem volt kedve semmihez. Nem tudott másra gondolni, csak a reggelenként elsuhanó nőre. Mond csak, talán szerelmes vagy? Faggatták este a fiúk, amikor a tér közepén ácsorogva nem volt egy szava sem. Nem válaszolt. Azt sem tudta, hogy a piazzamat Maggiorén van-e, vagy a Holdon. Magában azt számolgatta, hány óra, hány perc, hány másodperc van még hátra hétfő reggelig. Aztán eljött az is. Kicsit borongós, barátságtalan májusi reggel volt. Igyekezz azokkal a ládákkal, mert mindjárt esni fog. Dohogta az apja fogai között préselve a szavakat. Ugyan, felelte a fiú, de azért sietett a pakolással, mert nagyon nagy terve volt. És egyszerre csak meglátta a nőt. Égszínkék kardigánban volt, és szürke nadrágban. Olyan volt, mint maguk a felhők. A fiú ledobta a zöldséges ládát, és egy mindjárt jövökféle morgással az árkádok alatt termett. Egyenesen a nő elé ugrott, aki nagyon megijedt a hatalmas termetű férfitól. Bocsánat, hölgyem, nem akartam megijeszteni, é én, én csak... hebegett a fiú, de sejtelmesen volt róla, hogy mit is mondhatna. Mindenki ment a fejéből, amit előre kigondolt. A nő közelebbről még szebb volt, mint messziről, és csodák-csodája váratlanul elmosolyodott. Miben segíthetek? Kérdezte olyan hangon, mint aki nagyon is jól tudja, hogy miben. A kék pulóverem mindig szerencsét hoz, mondta kedvesen, aztán gyengéden arrébb tolta a fiút az útból. Mennem kell, kérlek, engedj, mondta és jól látta, milyen tűzzel a szemében tekint rá a másik. Holnap is itt leszek, válaszolt a fiú, és nem volt sem élő, sem holt. Becsukta a szemét és beleszagolt a nő után úszó finom virág párába. Ált, csak állt, elképzelni sem tudta, hogyan fog kibírni újabb 24 órát. A következő reggelen szakadt az eső. Az ország északi tartományaiban ma mindenütt zápor, zivatar várható, mondta a rádió a hatos hírekben. Nehogy megint elszökél nekem, morgott az öreg, de a fiú már nem volt sehol. Pontosabban az árkádok alatt áll, szinte levegőt sem kapott az izgalomtól. A nő kése. Talán el sem jön, gondolt a fiú, de nem telt el egy másodperc, és már látta is az eső burkolt gyönyörű alakot. Markó vagyok, nyújtotta a kezét, a nő viszont csak ennyit felelt. Neked is jó reggelt, és elmosolyodott. Mi a neve? kérdezte tőle a fiú, de ő nem válaszol, csak nézett, nézett ábrándos szemekkel bőre és haja átvette a májusi esőmámorító illatát. Én bármit megtennék magáért, mondta Markó, és erejében hegyi patak módjára ruhant a vér. Az jó, hűmögte a nő, és teljesen lelassította a lépteit. Akkor varázsold át ezt a csúf, szürke teret mesebeli rétté, tette hozzá, és a fiú nem tudta, mire véje az efféle beszédet. Egész délelőtt a nő szavain töprengett. Összekeverte a hagymát a krumplival, a salátát a karfiollal, Ebédnél sót a kávéjába, és azt sem vette észre délután, hogy kisütött a nap. Amikor leszállt az éjszaka, és végre kiürült a tér, a fiú nagy munkába kezdett. Több csomagnyi színes krétát vett, és a tér közepét tel is telirajzolt a színpompás virágokkal. Aztán lefeküdt, de egy szemhunyásnit sem aludt, mert egyfolytában azon imádkozott, nehogy megint eleredjen az eső. Alkotása nagyszerűen sikerült. Már hajnalban, amikor a naperső sugarai rózsaszínűre festették az égbolt alját, minden járókelő észrevette a virágokat a piadzamagy gyóre közepén. A fiú rekordgyorsasággal dobálta ki a gyümölcsös ládákat a pultokra, és már fél hét előtt ott áldogált az árkád egyik oszlopa mellett. A nő fehér blúzban jött, és könnyű sejem szoknyában. Marku akart mondani valamit, de a fiú szájára tette a kezét, és gyengéden húzni kezdte a tér közepe felé. Itt a réted, a rétünk, mondta, és mint egy varázsütésre a tér kiürült körülöttük. Volt néhány olyan pillanat, amikor megnyílt felettük az égbolt, és a keskeny résen át záporoztak rájuk az apró szikrákhoz hasonló csillagok. Én nagyon szeretlek téged, súgta a fiú, és szorosan magához ölelte a nőt. Én nem szerethetlek soha. Válaszolta az, és a kék, sárga, piros és zöld virágok között állva tökéletesen egyé váltak. Markó napokig hiába várt. Újabb eső esett, lemosta virágokat a kövezetről. Próbált kérdezősködni, szerette volna megtudni, ki csoda valójában ez a nő, hol lakik, mivel foglalkozik a másik életében. Szerette volna tudni, kedvelje a virágokat, melyik zene a kedvence, de többé nem akadt nyomára. Százszor, ezerszer is körbejárta a piachoz közeli utcákat, olvasgatta ismeretlen emberek névtábláit a kapuk alatt, de nem talált semmit. Aztán csak rakotta egykedvűen az epret, a körtét, majd az ősz zamatát magába rejtő édes szöllőfürtöket. Kereste a különösen szép és álomszerű nőt mindenütt, az ő lépteit vélte hallani még a térkövére hullott hópuha roppanásában is, Lassan, lassan minden álma szerte foszlott. Nem akarta már újra átélni az ölelkezésüket, és nem vágyott látni többé a nő gyönyörű szemeit. Megértette, hogy az nem jön többet el. Végül már csak a nevét szerette volna tudni, csak a nevét, azt a néhány tünékeny betűt. Hogy szívét megvédje az eljövendő évek gyötrő szenvedéseitől és találgatásaitól, a nőt Elnevezte magában Angelinának. François Villon Ballada a kalózok szeretőjéről Átköltötte Faludi György Jennynek hívták, szőke volt és éhes, s a szállodában üveget mosott,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 és testüket a híják csőre marta, mint lógombócot éhes verebek, s a hajó, míg a hullák rúdfarával halotti táncot járt az estszele, nyolc ágyúval s 17 vitorlával eltűnt vele. Anna és a tenger Akárhogyan is illegették magukat a lányok, bármennyire szépítkeztek és mosolyogtak huncut szemeikkel, mindannyian tudták, hogy a faluban Anna a legszebb. Törékeny légies lány volt, hosszú, sötét hajjal és ábrándos tekintettel. Ha végig sétált a legszélesebb utcán, teste, kecses járása bearanyozta még a vénporos utat is. Meghajoltak előtte az akácfák, és illatától elbódultak a margaréták. Csodálták szépségét a felhők, és még a patak is vidám csobogásba kezdett, ha végig ballagott a partján. Kié a szíved, Anna? Kit szeretsz? Sóhajtozták a fűzfák, de a lány csak mosolygott. Szabad volt a szíve, gondtalan és vidám, mint a madarak. Szeretett egyedül lenni, Gyakran üldögélt a vízparton, szoknyája alját az ölébe hajtotta, és gyönyörű messzi országokról álmodozott. Életében csak kétszer volt távol a falujától, de szeretett volna sokat utazni. Egyszer a közeli nagyvárosban volt édesanyjával, máskor pedig a szomszédos faluban dédapja temetésén. Vágyakozott látni a világot, Hatalmas, ringatózó hajókon akart utazni, amilyeneket a könyvekben látott. Aztán mit csinálnál te a tengernél, kislányom? kérdezte egyszer szomorú szemű édesapja. Hogy mit? Nézném a vizet, megpróbálnám megérinteni a fodrozódó hullámokat, és hallgatnám a tenger énekét, felelte Anna, és ezt halván, még édesapja is elmosolyodott. A vizet nézegetheted itt a falunk szélén is, nem kell ahhoz elhagynod a szülőföldedet, mondta, és a lány így is tett. Minden délután, amikor végzett a ház körüli munkákkal, elmosta az utolsó cseréptányért is, kezével lesimította a haját, és kipenderült a konyhából. Anna, Anna, ketyegte a falióra, és a nevét kopogták a cipő sarkak is. Anna megy a patakhoz, mondták egymásnak az öreg asszonyok, akik ebéd utáni pihenőre húzódtak az útszéli fák alá. Szombatesténként mindig nagy táncmulatság volt a vízparton. Még a közeli falvakból is jöttek fiúk és lányok, akik Annát is jól ismerték. A lányok irigykedve figyelték pompás alakját, bársonyos bőrét, minden mozdulatát, a fiúk pedig igyekeztek folyton a közelében lenni. Anna, szépséges Anna, gyere velünk táncolni, kérlelték, hívogatták, de a lány csak a fejét rázta. Nem szeretett táncolni senkivel, legfeljebb egyedül, amikor más nem látta. Jobban szerette nézni a többieket, örült, fergeteges jókedvüknek, de sohasem állt beközéjük. Majd később, felelte mindig mosolyogva, de mire a többiek térültek, fordultak, ő már köddé vált. Amikor a leghangosabban szólt a dal, és izzott a fű a táncosok lába alatt, Anna csendesen ellépkedett a partmenti tisztásról, és egyedül sétálgatott a patak mellett. Szeretem ezt a nagy-nagy nyugalmat, súgta a karcsú átszállaknak, és sohasem tudott betelni a nyár színeivel. Aztán ősz lett, Mézédes szöllőket érlelő, piros bogyókat hintáztató gyönyörű ősz. Majd beköszöntött a tél is. Anna hosszú rojtos kendőt terített a vállára, amikor lement a patakhoz. Vastag borította a vizet, árván meredeztek a lombjuk vesztett fák. Rip, ropp, rip, ropp, csikaropták a kis csizmák, és a lányon kívül nem járt senki az erdőben. Aztán eljött egy különösen kongó, jégideg januári reggel. Sűrű, kemény hót akarta a kertet, és annának nem volt kedve felkelni a jó meleg ágyból. – Beteg vagy kincsem? – kérdezte gyengéden az édesanyja, és csak főzte, főzte nagy bádokkannájában az illatozó hásfateát. – Sosem fogom meglátni a tengert. Sóhajtozott Anna, és óriási, piros lázrózsák nyillottak az arcán. Jaj, dehogy nem, dehogy is nem, kislányom, sírdogált az édesapja, aki akár ócskak alapjában is elhozta volna egyetlen gyermekének az összes tengervizét. Ez a járvány, mondta tanács az orvos, amikor meghallotta a lány köhögését, és csendesen becsukta maga mögött az ajtót. Anna lehunyta a szemeit. Nem látta már a szobát, nem hallotta a szülei hangját, sem a kincsüvitő szelet. Nagy-nagy melegséget érzett, és kék meg halvány lila virágokkal telehintett rétet látott. Futott, szinte repült, kavarogtak körülötte a virágszirmok. Hirtelen kiért egy nagy vízpartjára. Ameddig a szeme ellátott, mindenütt a vízkékje csillogott, cikrázott a napsütésben. Hát ilyen a tenger? kérdezte ámulva a lány, és belemerítette mindkét kezét. Újai között hagyta kifolyni a hűs cseppeket, finom és sikamlós volt a víz, cirógató és különös illatú. Feltűrte a ruhája alját, és bejebb egyre beljebb lépkedett. Körülötte fidres fodros fehér habok kergetőztek, és úgy érezte, szinte nem is kell lélegeznie, anélkül is habkönnyű lett a tüdeje. Anna, Anna, Anna... Hallatszottak valahonnan a távolból egyre halkuló kiáltások, ám a lány hiába nézett a part felé, nem látott senkit. Sőt, azt vette észre, hogy maga a part is eltűnt, körös körül csak a csodálatos tenger duruzsolt. Kiszólított? kérdezte, és egy pillanatra megállt a térdig érő vízben. Hajába belekapott a szél, és hajszálaival egyenként ölelkezett. Te voltál, mosolygott Anna a szélre, de az csak hamisan kaszagott. Kékezüst vízcseppek emelkedtek fel a tengerből, és körbefogták a szépséges lányt. Kit szeretsz, Anna? Mondd ki é a szíved, suttogták a hullámok Anna fülébe. Gyere, gyere utánunk, már vár rád a tengerek királya. A lány egyre beljebb gázolt a vízben. Boldog volt. Nem gondolt már a kis patakra. Nem emlékezett a fűszfákra és az édes virágokra. Ment, ment, míg csak olyan könnyűnek nem érezte a szívét, mint egy szivárványban hempergő apró kis buborék. Akárhogyan is illegetik magukat a lányok. Bármennyire is szépítkeznek és mosolyognak huncut szemekkel. Mindannyian tudják. Hogy élt egyszer a faluban egy Anna nevű lány, akiről azt mesélik az öregek, hogy sosem láttak nála szebbet. Tizenhét évet sem élt. Mondják, különös lány volt. Beszélgetett a virágokkal és a fákkal, tenyerével mindig megsimogatta a patak vizét. Szülei úgy emlékeznek, hogy még utolsó pillanataiban is a tengerről beszélt. Kié a szíved, mond annak itt szeret. Kérdezgetik azóta is a kecsesen hajladozó fehér tulipánok, de többé sosem kapnak feleletet. Babosné nagy Zsuzsanna. Ha újra. Ha újra kezdhetném a mát, Nem hagynám ki már a szád. Fényeddel lennék telítve, szófűzéredbe merítve. Ha újra kezdhetnéd a mát, Bújnál forró combom alá, Égetnél jelet szívembe? Csak senki fel ne ismerje. Ha újra kezdhetnénk a mát,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 Legközelebb nem hagyunk itthon unatkozni. Eljöhetsz velünk a hátszalókra, sári néni szomszédjában nagyon helyes ám a Kati. Ő is a műszakira készül, korrepetálhatnád a felvételire. A késekkor megcsúszik a vajon, és nagy megkönnyebbüléssel veszem tudomásul, ezúttal sikerült elkerülni, hogy eretvágjak magamon. Babosné nagy nagy Ketten. Ketten. Ketten. Ketten. Ringó, lüktető ölemnek hevét átadom most néked. Kijed után simítom hajad, s féltőn óvom élted. Szemem lehunyva is csak mosolygós álgödröd látja. Ernyedő testem örökkön csókod legszebb virágok. Nem tellek kell benned. Te is értem égsz. Az idő, ahogy halad, már semmitől se félsz. Nagy szók sem kellenek, elég lelkedben ézzek, s legfőbb vágyam a távolból követni téged. Ringó lüktető ölemnek, ölemnek hevé, átadom, átadom most néked, Kied után simítom haja, féltűnt féltűn óvom élted. élted. Szemem lehúny, vagy csak, csak mosolygós, álgödröd, mosolygós álgödröd, álgödröd, látja. álgödröd látja. Ernyedő, Ernyedő testem örök csókod, csókod legszebb, virág. legszebb virága. Nem, Nem. tele kell benned. Te is értem éksz. Az, az idő, ahogy halad, már semmitől se félsz. Se félsz. Nagy, Nagy szók, szók sem kellenek, kellenek elég, elég lelkedben nézzek. S, s legfőbb vágyom A távolból követni téged. Nők a vécén Régóta figyelem a nőket, És már tudom, hogy miért járnak a nők Csoportosan vécére. Kislánykorodban, amikor anyukád elvitt a mosdóba,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 ezért úgy maradsz, a púzban, remegő lábakkal. De jaj, egy rossz kalkuláció miatt érzed, ahogy egy vékony sugárban végigcsurog a pisi a fenekeden. Talán a harisnyád is olyan lett. Egy kis szerencsével megúszod, hogy a cipődet ne érje, de hát óriási koncentrációt igényel megtalálni a helyes pószt. Oké. Okay.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 Sánta Zsolt verse. A lány csak ballag az úton, Termete cövek, Ajka szirmok lázának kecses dallama, Messze van élete alkonya. Megy lágyan, s megannyi siet meg annyi felleg, s döbbenet. Megy az úton, s csuromvizesen dallamát röpíti a szélben. Ázott veréb vagy kis pacsírta. Lassan zuhan a hallgatásba. Míg ő virágát félve töri, Az ég az alkonyt lába elé teszi. Ügyfélszolgálat, üdvözlöm, miben segíthetek? Hát, hosszas megfontolás után úgy döntöttem, És találni fogom a szeretetet.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 Véletlen majd eljő az, amire vársz. Véletlen majd gyűrűt húz az ujjadra, s övé leszel egy örökkévalóra. Véletlen majd boldog leszel vele, s nélküle az életed már semmit nem érne. Szabó Melinda Októberi Látomás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 Fürkésző pillantások simogatták az arcomat, szemem a lány tekintetével találkozott. Zavarba jött és az órájára pillantott, majd gyors léptekkel eltűnt a közeli parkfáj között. Falevelek hullottak, mint megsárgult emlékek a fákról, ahogy elhaladt alattuk. Csókot nyomtak lábnyomára, és a szellő látsodrában zizegve sírtak utána.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 kétségbe esettem próbálta előszedni az összes orosz szót, amit csak ismert. Bocsánat, kisasszony, ismeri ön jeszenyint? kérdezte alkadozva. Jeszenyint? vágott vissza igen furcsa hangkordozással tánya. Maga bolonnak néz engem? Már hogy ne ismerném? A teljes világirodalmat szeretné végigkérdezni, kérdezni, vagy beéri az orossal? Gúnyolódott ravaszmosoljal. Én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 Hatalmasakat hógolyóztak a mars mezőn, és egyáltalán nem bánták, hogy a legrövidebb téli napokon szinte kisem világosodott az ég. Szeretem, ha a hazádról mesélsz, mondta mindig tánya, akinek esélye sem volt rá, hogy messzi tájakra utazzon. El kéne egyszer jönnöd hozzánk, vagy máshová, külföldre, mert biztosan felfedezne téged valami nagy filmrendező vagy egy divat cég. Te olyan különleges nő vagy, lelkesedett a férfi,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 és most két évtized távlatából Szeretett volna tányától végre búcsút venni. Marosi Katalin Csak reám néz Csak rám néz, s már sose féj Érezd, hogy hív, szívem úgy hív. Csak reád várt, míg létezett a világ, S most rád talált, s nem enged soha már. Csak rám néz, csak rám néz, álmokban éj, s most már sose féj. Kéri katalin, éjszaka mindörökké! Ím hajjátok hírét, mesés kordovának, Bülbül szavu hangját, hakám kalifának. A palotában nagy eseményre készültek. Hakám, a kalifa Bagdadból meghívott nagyszerű zenészeket és énekeseket várt vacsorára. Finom roskadoztak a tálak, a díszített falakat átmeg átjárta a fácán, és fűri pecsenye, a dinnye és a szőlő, a fahé és a vanília illata. A szolgák parfümöt szórtak a szőnyegekre, és még a szökőkutakban csordogáló friss vízbe is cseppentettek a rózsaolajból. Hakám, Felvette az aranyszállal átszőt fehér sejem köntösét, és hagyta, hogy dús hajára díszes turbán tekerjenek. Kíváncsian toporgott a fogadó terembe járatánál, várta, türelmetlenül várta a keleti vendégeket. Kordovára lassan leszállt az éjszaka. Alkonyi imájában mindenki áldással emlegette Allah nevét, és a nap átcsúsztatta a világosság utolsó bágyat felhőcskéit is hugának, a holdnak. Szerályokba vezették az állatokat, és megpihentek végre az utazók és a piaci árusok. Bezárták szírmaikat a mirtus és narancsvirágok, és uralkodni kezdett a sötét éjszaka. Csak a kalifa palotája ragyogott a város felett, ezer meg ezer mécsessel, fákjával és olajlámpással kivilágítva, dacolva a sötétség minden átható erejével. A széles kapunát egyre jöttek, és jöttek a vendégek, és megérkeztek hangszereikkel együtt az est főszereplő is. Hakám, mivel izgatottságát nem tudta leplezni, kisétált a palota kert egyik elhagyott zugába, és úgy gondolta, ott várja meg, amíg mindenki megérkezik, és majd csak akkor vonul be a terembe, teljesen utoljára, ahogyan az egy uralkodóhoz illik. Föllejárkált a bokrok és virágágyások között, és a vak sötétben szinte semmit nem látott. Hé, te! szólt egy gyerekes hang. Legalábbis Hakká úgy vélte, de hiába merezgette a szemeit, senkit nem vett észre a homályban. Itt vagyok! szólt ismét a hang, úgy tetszett egy fatetejéről a sűrű ágak közül. A kalifa továbbra sem látta, hogy kibeszél hozzá. Itt vagyok! Nézzél a hold irányába! mondta ismét a titokzatos valaki, és a kalifa végre megpillantotta a hang tulajdonosát. Nem gyerek volt, hanem egy fiatal lány. Egy macska fürgeségével mászott le a fáról, egyenesen hakká elé ugrott. – Mit bámulsz? Úgy nézel rám, mintha talán bizony én volnék maga a kalifa? Csicseregt a lány, és még a homályban is látszott, mennyire fiatal. Láthatóan fogalma sem volt róla, kivel beszél. – Nem, nem hiszem, hogy te volnál a kalifa. – Hiszen te egy lányka vagy – mosolyodott el Hakám, a lány pedig gyöngyözően nevetett. – De még mennyire, hogy lány vagyok, énekesnő – mondta büszkén, és kihúzta magát. Hakám válláig sem ért. – Medinában nevelkedtem, a legjobb zeneiskolában. – Akkor te a bagdadi zenészekkel érkeztél Kordovába, igaz? – kérdezte a kalifa. És sehogyan sem értette, mit keres ez a csalogány hangú, szemtelen kis madára palotája kertjében. Igen, velük jöttem, de bár nem jöttem volna ide soha, panaszolt a lány. Képzeld el, kihallgattam, amint az énekesnők vezetője megegyezett a kalifa nagyvezírével, hogy a szűzlányokat eladja a kordovai palota háremébe. Én ezt nem élném túl. Én nem leszek semmiféle kalifa hölgye. Én utazni akarok, és világot látni. Én szabad akarok lenni, mondta, és egészen közel lépett Hakámhoz. Ugye te megérted ezt? Egész értelmesnek látszol. Rebekte, és a kalifa nem tudta, hogyan szolgált rá ennek a különös és bátor lánynak a bizalmára. Hát furcsa egy szerzet vagy, mondta Tétován, de valami kedves megnyugtató melegséggel a hangjában. Te fogsz nekem segíteni abban, hogy megszökje innen, mondta maga biztosan a lány. Kiterveltem mindent, most a legalkalmasabb, mert most mindenki a trónteremben van, rögtön kezdődik az előadás. Tényleg, te miért nem vagy ott? Mit te kereksz itt a sötét kertben? Talán tolvaj vagy? kérdezte, de a férfi nem válaszol, csak nevetett. Gyere, tudok egy hátsó kiáratot! – Fogta kézen a lányt, és maga után húzta ahhoz a titkos kapuhoz, amelyikhez csak is neki a kalifának volt egyedül kulcsa. Azon át szokott áruhába kiszökni a csillagfényes kordovába, hogy beszívja a szeretet városa álmainak édes illatát. A kapuhoz közeledve a kalifának kedvetámadt alaposabban szemügyre venni a lánykát, még mielőtt az végkép kilép az életéből. Az egyik szökőkút mellé lépett, és kirántott egyet a földbe leszúrt fákják közül, és a lány arca elé tartotta. Meghökkent. mint a karcúrás érte volna a szívét. A lány káprázatosan szép, nagy szemű, rózsás arcú teremtés volt. A fogai, mint az igaz gyöngyök, a szemöldöke, mint az így kifeszített húrja, bőre, mint a bársony, alakja, mint a karcsú cédrus. Allahra mondom, ilyen gyönyörű lányt még sosem láttam. Kiáltott fel a lányka, pedig gyerekesen nevetve mondta. Neked pedig gyönyörű a ruhád. Loptad, vagy mi? A kalifa erre elnevette magát. Gurgulázva és felszabadult a nevetet, még a könnyei is kicsordultak. Aztán arra gondolt, hány este, hány nappal futott már el az életében anélkül, hogy valahis szívből őszintén nevetett volna. Itt a titkos kapu. Menj, fuss minél előbb, mert néhány pillanat és nem lesz már erőm, hogy elengedjelek téged. Járj szerencsével, mindenkor Allah vezesse a lépteidet. Csak annyit mondj még búcsúzóul, hogy mi a neved, kérte és megint nagyon nehéz lett a szíve. Leila vagyok, vagyis éjszaka, felelt a lány, és már kívül is termett a kertből. Leila, Leila, mindig rád fogok gondolni, ha lesz áll a sötétség. Velem leszel majd minden éjjel, halálomig igemlékezni emlékezni fogok a hangodra, a nevetésedre, suttogta a kalifa, de már csak a lány elsuhanó fájtlán a látta. Visszaballagott a palotába, ahol már mindenki őt kereste. Nem tudta könnyű pillangóvá varázsolni a szívét sem az elbűvölő muzsika, sem a mézszavú dalnokok. Csörgött a dob, és pengett a lant, suhogtak a sejmek, és kavarogtak a fűszeres illatok, de hakám lelkét szomorúság szállta meg, mert szíve fogja lett az egyetlen olyan nőnek, akiről már tudta, hogy sohasem lesz a háreme rabja. Megszólaltak a kert első madárkái. Kitárták szírmaikat a világos kék hajnalkák, Friss harmatcseppek hintáztak a leveleken, Messze kergette az éjjel a halovány arcú pirkadat. Ám a kalifának nem volt többé kedvese a nappal. Pompájában és áruhában, hűvös szélben és forró nyárban mindig csak Lejlát kereste. Mint hiába. Őrizzétek hírét régi kordovának, Sebzett szívű szegény Hakám kalifának.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 tárazon sercegett a vöröses homok, amelyre ellépdeltek. Bágyasztón nyári délután volt. A férfi jobban szemébe húzta a kalapját. Rezzenéstelen istenen ült a lován, egykedvűen, mint nem érdekelné senki és semmi. Olyan egyenesen tartotta a hátát, mint egy oszlop. Bármelyik fiatal megirigyelhette volna a testét. Keze alig ért hozzá a kantárhoz.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 bár jobban szerette volna nem látni. Fiatal férfi vitte a feleségét. Az asszony fodros szoknyája teljesen szétterült a ló hátsó részén. Meg sem mozzultak a csipkés fodrok, csak abban az ütemben, ahogy a ló lépett. A férfi elfordította a fejét, az útmenti zöldes szürke bokrokra nézett, és érezte, hogy finom porszál a lát üdejébe. Elnézett a távolba,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 minden egyes sejtje érezte az asszony lenyomatát. Nem tudta, hova fogja vinni reggel, csak azt, hogy minél messzebbre, olyan messze, ahol soha többi nem találnak rájuk. Egy szemhúnyás nyit sem aludt, még pirkadat előtt elment a lováért. Alig látott valamit, a lóra bízta az útkeresést. Kis kerülővel értek a patakhoz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 Szálfa egyenesen ült a nyerekben, és lovát gyorsabb ügetésre fogta. A patikusné diszkrét bája A város központjában van egy patika, amit különösen szeretek.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 Inkább leheld lágyan, csendben. Olyan megnyugtató, mikor rám hajol halkan. Cirogató fényben becézget, mint hajnal. Legalább mamond ki, de ne is mond, csak súgjad. Simítsd rám a szót, simítsd rám múltat. Látod, Kigyult a fény is, bizsergeti testem. Hiába táncolnak rajt fázós esőcseppek. Mindent felszárít egy szóha ha rám simul. Szeretlek. Kun Magdolna Csillaghullás Nézd ott azt a csillagot, milyen fényes! Talán most születhetett? Kérdezte a lány a fiútól, aki kitartóan nézte vele az évakitól lámpásait. A fiú gyengéden magához szorította, és halkan a fülébe súgta. Valóban nem láttam még én sem ennél fényesebbet. Közben elfordította a tekintetét, arcát a lány bronzvörös hajába temette. Nem akarta, hogy az észre vegye kicsorduló könnyeit. Csak ő tudta, hogy kedvese haldoklik. Már nem sok időt hagyott neki a sors. Néhány napot, talán egy hetet. A lány egész életében a csillagok közé vágyott. Úgy gondolta, nem lehet annál szebb, mint amikor a testből kilépő lélek egyenes irányban suhan a végtelen felé. Mond, ha egyszer meghallok, rám tudsz találni a sok csillag között, szólt a lány. Miről ismersz majd fel, hiszen mindegyik egyforma, és ugyanúgy ragyog. Igen, rád találok, mondta a fiú. Mindegyiknek gyémán tűző a kisugárzása. De a szívük mégis más. A csillag szívek egyediek, ahogy az embereké is. Arról foglak felismerni, hogyha a közeledbe érek, sokkal szaporábban fog verni a szíved, mint a többié. Az én szívem meg fogja hallani az árulkodó jeleket. A lány mosolygott. Érezte, hogy így lesz, ahogy a fiú mondta. Átadta magát a férfi ölelő karjainak, ahol mindig biztonságban érezhette magát. Már nem félt egy kicsit sem. Bízott a szavakban. Álmosnak és nagyon fáradtnak érezte magát. Lehunyt a pilláit, és mély álomba merült. A fiú most még jobban magához szorította. Heves sírásban tört ki. Próbált úrrá lenni a helyzeten, de a lány halovány arca, sötét, karikás szemei égtelen fájdalmat váltottak ki belőle. Ő is lehunyta szemét. De hirtelen egy belső késztetése ki is nyitotta. Egy mindennél szikrázóbb fényű, zuhanó égi csillagot látott, ami közvetlen melléjük csapódott a földbe. Fel akarta ébreszteni a lányt, hogy vele nézze a nem mindennapi jelenséget, de az már nem nyitotta ki a szemét. Elernyedve feküdt kedvesek arjaiban. Csak félig nyitott ajkán látszott az a jól ismert mosoly, mely akkor volt látható rajta, ha szeretkeztek. A fiú a megszokott helyén, egy mohával borított kőszikla tetején ült. Minden éjjel ide lopakodott a magány elől, és a csillagokat nézte. Sápat arcát megvilágította a teli fénye. Mikor a szikláról lenézett, mélységes szakadék tárult elé. Emlékezni járt ide. Újra átélni a kedvesével töltött csodálatos napokat. A tengervíz nyugodt volt, és az alvó alvóalkony kristálytisztán tükröződött a felszínén. Újra maga elé képzelte azokat az édes, éjfekete szempillákat, és azt a csinos kis arcocskát, aminek lágyvonásai örökre belesimultak bőre pórusaiba. Ilyenkor érezte szerelme bronzvörös hajzuhatagának illatát, aminek sűrű hajszálaiban mindig álmadozon csillant meg a nap tűzvörös lángja. Teltek, múltak a napok és az évek, a fiú öregedő férfi válett. Őszhajában csíkok raktak fészket, csak a szemekékje volt még ugyanolyan, mint régen. Sok-sok hullócsillagot látott már életében, de egy sem volt olyan ragyogó, mint az akkor régen. Mennyi nyári éjjel átvárta, hogy átélhesse azt a könnyű és sejtelmes levegést, amit kedves érezhetett. Gondolataiba merülve hirtelen álmosság tört rá. Fejét a sziklafal érdes részére hajtotta. Aludni vágyott. Megpihenni végleg a szeretet kedves mellett. Éjfél körül egy aláhulló csillag robbant porrá mellette. Fénye a napnál is vakítóbb volt. Valahol az égen a hold közelében két új csillag tűnt fel. A földről nézve azóta egybeolvadó gyémántnak látszik.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 Bármit is mondj rám, mondd el hát hibám, Én akkor is csak téged szeretlek, és érted, bármit megteszek. Csak egy pillantás Csak a szemére emlékszem, gyönyörű égő szemei voltak, lelkembe égtek. A nagy tömegben a kezünk véletlenül összeért a busz kapaszkodó rudján. Mintha áramütésért volna, úgy megrezzentem. Lassan oldalra fordítottam a fejem, és megláttam őt. Bőre valósággal égette kisújjam külső ívét. A nyári melegben virágos uhácskájában ott volt tőlem nyira. Ajkai fényesen vöröslöttek, ahogy nyelvecskéjével a forró levegőt megérintve megnedvesítette szája szélét. Nem húzta el kezét tőlem, pedig éreznie kellett lüktető szívem dobogását. Éreznie kellett forrósodó bőröm remegését. Mégsem nézett rám, én pedig csak őt figyeltem, mint egy kisgyermek egy olyan játékszert, mely nem lehet az övé. Megmerevettem. Képtelen voltam moccanni, agyam zakatolt, de nem mertem megszólalni. A busz hirtelen nagyot döccent, teste egyetlen pillanatra hozzám simult. Megéreztem finom domborulatait és bőrének illatát. Lassan rám nézett, és aprócska mosolyt küldött felém. Tudtam, hogy végem van. Aztán a lány hirtelen ellépett tőlem, úgy láttam, mint a búcsú tintett volna, és gyors mozdulattal kilépett a záródó ajtón. Későn indultam meg, a busz őrült vágtába kezdett, és én tehetetlen fogja voltam. Az ablakhoz tülekettem, de már csak a távolodó szilluettjét láttam az ismeretlen, kedves lénynek. Láttam, hogy a busz után néz, aztán lassan hátat fordítva elvegyül a város tömegében. Sokáig kerestem, keresem, mert gyönyörű égő szemei voltak, a lelkembe égtek.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 Olyanok voltak, mintha bármelyik európai nagyvárosban lettek volna. A fiú keleti es kívül semmi sem árult el, hogy kazasztán egyik nagyvárosában járunk. A fiú magas volt és kicsi zaklatott hangon beszélt a lányhoz. A lány középmagas, vékony, barna, természetes nő volt. Semmi különös, semmi egzotikusság, csak enyhe, diszkrét smink, pont úgy, hogy az tetszen egy férfinak.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 Kitapogattam a lépcsőházi villanykapcsolót, s közben majdnem felbuktam a szemetes zacskóban, amit valaki otthagyott. Fölkapcsoltam a villanyt. Este volt, de oda bent senki. hideg volt a lakás. Oda mentem a gázkonvektorhoz, fogtam az öngyújtót, de csak az ujjamat égettem meg vele. Asztalomon egy halom papír hevert. Rosszul sikerült jegyzeteim is hasonlítottak a meghiúsult szándékomhoz. Egy sárga papírt meggyújtottam, és azzal fölélesztettem a kékes gázlángot. Lilára fagyott kezemet imára kulcsoltam a tűzelőtt, és csak akkor ismertem föl az iboja színbetüket, de már túl késő volt. Csak keveset tudtam megmenteni a rögtönzött mágiából, de az asztalomon volt még másik kilenc oldal, a legjobb minőségű, finom papíron, Opheli cirkalmas írásával, amit most gyűlöltem, és szegény énem is beleborzongott. Rájöttem, hogy Opheli járt itthon, csak azt nem tudtam, hogy hol lehet most. Soha nem tudtam meg aztán, mi állt a levél elején, nem is volt igazán levél, de ami megmaradt belőle, az is elég volt, hogy elfogjon tőle a nyugtalanság. A láng eltüntette az első oldal sorait, de folytatódott az írás. Még ha bármennyire hihetetlen is. Tudom, hogy soha nem fogsz megérteni, de mindent miattad tettem. Miattad és miattam. Az első találkozásainkat elég nehéznek éreztem. Ez is nagyon rányomta bélyegét a kapcsolatunkra. Nem bízott bennem, én se bíztam ő benne. Mindig azt hitted, gyűlöljük egymást, pedig egyáltalán nem így volt. Az első pillanattól fogva, ahogy megláttam Jean charles olyan mély vonzalmat éreztem iránta, amilyent még soha senki iránt. Azt hittem, beléd vagyok szerelmes, és így is volt, de azon a délutánon, amikor bemutattad nekem őt nálatok, erőt kellett vennem magamon, hogy ne omoljak a karjaiba. Azt hiszem, ő is észrevette, mert menekült előlem, még a pillantásomat is kerülte. Te mindebből semmit nem vettél észre. Mindig olyan naiv voltál, ezért is szeretlek annyira. Csak nemrég jöttem rá, hogy ő is belém szeretett, és minél jobban szeretett, annál inkább igyekezett kirekeszteni engem az életetekből. Rájöttem, hogy sohasem árulna el téged, és ha engem szeretne, azt veled szemben árulásnak tekinteni. Én már elárultam önmagamat. Mikor megismertelek, rájöttem, hogy te vagy az egyetlen férfi, akivel élni tudnék, az egyetlen, aki örökké szeretni fog. Veled nincsenek viták. Ha én moziba akarok menni, te is moziba akarsz menni. Te jól elszórakozol a hangulatváltozásaimon. Mikor beteg vagyok, Ágyba hozod a kamilla teát, és ráadásul jó szerető is vagy. Már nem vagyok kislány, úgyhogy melletted rájöttem, megtaláltam, amit kerestem. A Zsáncsársz iránt érzett őrült vonzalom, csak arra lett volna jó, hogy mind a ketten belepusztuljunk. Ilyeneken ábrándoztam vele kapcsolatban. Föl akartam emészteni, a fogaimmal leszagatni a bőrét, fölfalni a szívét. Annyira bele akartam mászni, hogy nekem is fájjon. Annyira kívántam. Azon agyaltam, mi lesz, ha egyszer csak megérzem a parfümje illatát az ingeden. Akkoriban dűvel téptem le rólad a ruhát, te meg úgy néztél rám, mint valami idegenre. Pedig szerettelek. Tudtam, hogy te vagy az emberem, és szörnyen vétkesnek éreztem magam a nevetséges, képtelen szenvedémia. Ebben az időszakban kerültük egymást Jean Mind a ketten azon küzdöttünk, hogy minél tovább távol tartsunk téged kettőnktől. Te azért szenvedtél, mert mind a kettőnket szerettél, mert azt hitted, elárulsz bennünket. A naivitásod olyan volt nekem, mint a szúrós tüske, és még jobban tudtalak szeretni ezért. Aki nem ennyire jó, mint te, az már régen rájött volna, Hogy ez a mérhetetlen gyűlölet Már valami szerelemféle. A magunk módján Mind a ketten hősiesen viselkedtünk. Ő barátságból, Én óvatosságból, Hisz nem engedtünk a szikra csábításának, Ami rögtön lángra lobbant a szobában, Mikor kettesben maradtunk. Én voltam aztán, Aki engedett. Valaki azt mondta, a legjobb módja, hogy az ember legyőzze a kísértést, ha enged neki. Azt hittem, ha szabadjára engedem a vágyaimat, az iránta táplált érzelmeim föloldódnak majd az együttlétben, mint a cukor a vízben. Elmentem hozzá egy délután, mikor tudtam, hogy nem vagy otthon. Már egy ideje nálam laktál akkor, mégis majdnem visszatáncoltam, mikor megláttam ott a dolgaidat. Ő ajtót nyitott, nem szólt semmit, csak a kezét nyújtotta. Újjaink olyan hívvel értek egymáshoz, mintha már régen összetartoznánk. A falnak kellett támaszkodnom, mert kiszaladt belőle minden erő, alig kaptam levegőt. Odahajoltam az arcához. Egy pillanatra súroltuk egymás testét, én úgy éreztem elolvadok, mint a tűzbe mártott fém. Erről kiegyenesedett, és lekevert egy írtózatosan nagy pofont, egyetlen egyet. Aztán oda az ajtóhoz, bocsánatot kért, és arcon csókolt, de csak tuszkolt kifelé egyre kijebb. Meg akartam halni, meg akartam büntetni magam azért, amit tettem, meg azért, amit nem tettem meg. Képtelen lettem volna elviselni tiszta pillantásodat. Még mindig szerettelek, de azt gondoltam, nem vagyok méltó rád. Kerestem magamnak egy pasit, a legaljából, a legmocskosabjából. Hátúról csinálta, megvert. Ez volt az, amit szerintem érdemeltem. Fölhívtam Jean és elmeséltem neki. Megkértem, hogy mondja el neked, akkor majd nem fogsz szeretni, mert már nem érdemlem meg, hogy szeress. Hát így kaptál rajta bennünket. Miután elhagytál, erőnek erejével kínoztam magam, hát ha a szenvedés méltóvá tesz rád. Látszólag mindig derűs, magabiztos voltam. Nem tudod, micsoda erőfeszítésembe került fölvenni mindig ezt az állarcot, amit annyira értékeltél. Mikor fölhívtál, azt hittem Jean Charles, és a sors megbocsátott nekem. Ugyan féltem tőle, hogy megint találkozzam vele. Mindent megtettem, hogy segítsek neki, meg hogy neked is kedvedre tegyek. Olyan boldog volt, hogy veled lehetett. Nincs is nagyobb boldogság, mint azért az emberi, aki már örökre elveszett nekitte a boldogságot. Azt mondják, az életben nincs második lehetőség. Hát nekem éppen megadatott. Azt hittem, már semmit sem érzek Zsán iránt, így is láttam az első találkozásaink során. De ahogy elméje szép lassan visszatért az árnyékok világából, a szeme csillogása újból ugyanúgy felkavart. Nem mondhattam semmit neked, így aztán miközben nap mint nap munkálkodtam rajta, hogy Zsán jöhesse hozzánk, egyre inkább úgy éreztem, Mintha kesejük marcangolnák a gyomromat. Nem tudtam, mit évő legyek, és ma, ahogy az ügyvédnél beszéltem, mintha a félelmem legmélyéről törtek volna elő hirtelen a szavak, mintha nem is én mondtam volna ki őket. Láttam, hogy kirohansz, arra gondoltam, hogy megint elveszítettelek. És ezt már nem bírom elviselni. Inkább megalászkodom előtted, hogy lássad, milyen szerencsétlen vagyok, még ha örökre fölém kerekedsz is, hogy megbocsássál nekem te, aki olyan jó vagy. Hogy együtt érezzél velem te, aki olyan jó vagy, ha még egyáltalán szeretsz engem. Nem volt aláírás. Egy pillanatra átvillant az agyamon a félelem, hát ha nem is levél, hanem egy öngyilkos jelölt vallomása. Igazából találkozni. Izgatottan nézegeted magad a tükörben, is, azon töprengsz, vajon tetszelle majd neki. Felteszed a hajdíszed, leveszed, majd ismét felteszed, is, próbálod eldönteni, vele jobb vagy nélküle. A te vajon megengedett még az élénk rúzs, vagy elég a szájfény, ha az ember első rendezvúra vár? Ki erre? Talán a szüleid. Ők még rendre kiártak az utcára, és találkoztak egymással. 18 éves voltál, amikor bekövetkezett a katasztrófa, és azóta a légszennyezettség miatt nem léphettek ki az utcára. Az élelmiszert, a ruhát, mi egyebet a futárok valóságos szkafanderbe öltözve hozzák, nem látod az arcukat. Persze, így sem unalmas az élet, hiszen hála a világhálónak, minden úgy történik, mint régen, csak épp virtuálisan léteztek. Van egy csinos avatárod, épp olyan, mint 30 éve, amikor megalkottad, csak a hajszíne és a frizurája változik néha, amikor magadra unsz. Ő ment el helyetted a barátnő desküvőjére, az unokahugott keresztelőjére és apád temetésére is. Ez a csinos virtuális test, amelynek már nem sok köze van a mostani önmagadhoz. Ugyan a pillantásod a régi, de az arcodat vonalak szövik át. Szeretnéd azt mondani, hogy nevető ráncok? Te nem tudod, mert hiába a csodaszép internetes avatár, a valós tested szenved a bezártságtól és az ingerszegény környezettől, és attól, hogy voltaképpen nem történik vele semmi. Persze dolgozol egy könyvelőcégnél, sőt, strandra jársz a barátnőiddel, amitől az avatárod bronzbarna. Te azonban így is, úgy is rémsápat vagy. Az egyik ilyen kiruccanás alkalmával egy virtuális bárban megismerted a nagy űjt. Aki csodálatos férfi, és ezt nem csak magas, szőke, sportos, alkatú internetes valója miatt tudod, hanem azért is, mert valósággal együtt rezeg a lelketek. Ugyanolyan bohém, bolondos lélek, mint te vagy, is a csevegéseitek közben úgy érzed, hogy húsz évet fiatalítottak még az elsatnyúlt testeden is. Én már fél éve, hogy munkaidőn kívül, sülve-főve együtt lógtok, és nemrégiben eszeltétek ki, hogy igazából is találkozni fogtok, ami igen merész vállalkozás, de megéri, mert mindketten úgy érzitek, ebből valami több is lehet. Elhatároztátok, hogy ha minden rendbe megy, és a való életben is tetszetek egymásnak, akkor ő itt marad veled, is, innen éli tovább az avatárja mindennapjait. A nagybátyja egy a hősök közül, akik az élelmiszer ellátónál dolgoznak is, tegnap végre sikerült rávennie, hogy adja kölcsön az egyik skafanderét, hogy meg tudjon látogatni téged. Négyre beszéltétek meg a találkozót, de már negyedöt van, így bármelyik percben betoppahat. Gyorsan felkened az élénk színű rúst, kori de vagy oda, neked így tetszik, és még egy pillantást vetsz a tükörképedre. A középkorú, festett szőkenőnek úgy csillog most a szeme, mint kislány korában, amikor még futkoshatott a mezőn, érezhette, ahogyan a szél belekap a hajába, és láthatta, amint egy madár elsuhan a feje fölött a levegőben. Belenézhetett a napba, hunyoroghatott, ettől a könnye is kicsordult, ahogyan a sok nevetéstől ismert csupa vidámság volt az élete. Család, barátok, szerelmek, érintések, a tapintható szeretettel teli közelség a légszennyeződés óta a múlté. Mindenki ott rekedt, ahol akkor volt, és hálásak lehettek a sorsnak, hogy a kormány kidolgozta az ellátórendszert, különben már nem élnétek. De vajon élet ez így, hogy nem láthatjátok a valódi világot? Persze online minden van, de mi a helyzet a természetes illatokkal vagy az ölelésekkel? Arra gondolsz, jó, hogy nem született gyereked, mert neked legalább van mire emlékezni egy letűnt szép világból, neki már nem volna. Vagy szerencsésebb lenne, ha nem tudnád, hogy valaha lehetett az utcán fagyit nyalni? Talán könnyebb viselni, hogy vaknak születtetek, mint azt, hogy időközben elveszett a látásotok. Ahogy telnek a percek, egyre feszültebbé válsz, hallgatózol, de egy árva nesz sincs. A becsukott zsalugáterek mögött az utca kihalt. Lehet, hogy a nagy ő el sem jön, vagy valami baja esett út közben, a szennyeződés áldozatává vált. Csak azt ne. Sok-sok emberről hallani, akik megelégelték a bezártságot, megfelelő védőöltözet nélkül kimentek az utcára és ott lelték halálukat. Beleborzongsz a tudatba, hogy a kinti világ tele van csontvázakkal, melyek az idők során majd elporladnak. Megpróbálsz másra gondolni, muszáj másra gondolni. Például arra, miként köszönsd, ha megérkezik. Adj neki egy könnyű csókot, vagy megöleld. Idejét sem tudod, mikor értél hozzá bárkihez utoljára. Hogyan illik viselkedni valakivel, aki hozzád hasonlóan évtizedek óta nem találkozott senkivel? És miről fogtok beszélgetni? Olyan sokat tudsz róla, és mégis annyira keveset. Az online világban remekül elfilozófálgattok az élet nagy kérdéseiről, mindarról, ami foglalkoztat benneteket, de sosem beszéltetek arról, melyik őtöknek milyen az igazi külseje, hiszen ez nem számít. Persze az avatárja mindenkinek gyönyörű, feszes, kortalan és soha nincs lestrapált állapotban. Hirtelen elemi erővel tör rád a pánik, hogy mi lesz akkor, ha nem tetszel neki ha kiábrándítja a külsőd, ha visszajog tőled, csak mert nem vagy olyan tökéletes, mint a virtuális másod. Eszedbe jut, hogy legalább tornázhattál volna egy kicsit az elmúlt hetekben, annak tiszteletére, hogy ő meglátogat. De most már késő bánat. Két kedve vizslatod a tükörben a derékbőségedet, amikor a közelben felbőg egy ellátó motorja, Majd kisvártatva közelről, közvetlen közelről, Ajtócsapódás hallatszik, összerezzensz, a szíved a torkodban verdes, a tekinteted örökös börtönöd bejáratára szegezed, kopogtatnak rajta egyszer, kétszer, háromszor. Úgy mozogsz, akár egy lassított felvétel, majd miután lehúzod a mágneskártyát a panelen, a jövevény szinte beviharzik a lakásba, és úgy zárja le maga mögött egy mozdulattal a bejáratot, hogy szinte csak a suhogó körvonalait látod. – Ugye jól vagy? – kérdezi a levegőt szűrő, gigantikus maszk mögül, ami eltorzítja a hangját. – Jól. – feleled az adrenalin lökettő remegő hangon. – Nem, nem jöhetett be sok levegő. – Hála az égnek! – mondja majd, babráni kezd a fejfedőjével, hogy felfedhesse előtted igazi valóját. Lélegzett visszafolytva várod a pillanatot, miközben örömmel fedezett fel, hogy körülbelül egyforma magasak vagytok. – Én vagyok! – mondja, miközben kiszabadul az őt oltalmazó műanyag és fémtengerből. – Egy 19 éves fiú áll előtted.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 – Mi volt olyan különleges rajta, hogy ekkora hatással lehetett rá? – tette fel az asszony a kérdést. – Az zene lett volna az, amelyet játszott, azok az édes csábító hangok? Vagy egyszerűen csak elbúdított a Jehuda kávészemének az illata? Még mindig az ujjain érezte az élénkszínű színű anyagok tapintását, amelyeket a szatócs kiterített előtte, a brokát sejmes anyagát, a hűvös sejmet, a finom csipkét.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 Nem akartam így, de el kell, hogy menjek, s utoljára csak annyit mondhatok. Örök béke és boldogság kísérjen. Szerelem megjavítva. Jeff naplójában egyre gyakrabban említi Hedört. Az első randin úgy találja, hogy ha nem is feltűnő szépség, azért van a mosolyában valami. Az együtt töltött éjszaka után Hedör lesz a legédesebb lány, akivel valaha találkozott. Azonban a következő hetekben valami megváltozik. Nem az ő hibája. Klasszlány, de semmi különös. A szerelem anatómiája egy határidő naplóban. Szokványos történet? Azzal az aprócska különbséggel, hogy a szenvedét kémiai úton adagolták, majd vonták meg Jefftől. Miután heather bemutatták neki. Jeff nem tudott róla, hogy a pirula, amit vitaminnak hitt, hogyan hat a vágyaira. Egyszerűen lejegyezte naplójában, ahogy fokozatosan elhidegül a lánytól, mert már nem működik a kémia. Több éves kutatással térképezték fel a szerelem szép és fájdalmas érzéseinek biokémiáját. Az ed 289 per 290 sorszámú gyógyszer törskönyvezése vár. Ez egy aféle love pirin. Ha nem akarja kitenni a gyermekeit a fájdalmas vállási hercehurcának, vagy éppen szereti a párját, de már nem szerelmes, hamarosan le tud ugrani érte a gyógyszertárba. A kutatók szerint évezredes titkot sikerült megfejteni, íme a gyógyszer ha valaki már nem tud szeretni. Laboratóriumi körülmények között bizonyított, a kísérleti alanyok, akiknek megmutatták feleségük fotóját, majd idegen nőkét, nos, igen fogékonynak bizonyultak az újdonság varázsára. Ám miután bevették az oxitocintartalmú tartalmú készítményt, és újból átnézték a fotókat, saját társuk tetszési indexe varázsütésre megelőzte az idegenekét. Lehetséges, hogy némi táplálék kiegészítő szedése mellett egy életen át friss szerelmesnek érezzük magunkat? Julien Savulescu, az Oxfordi Egyetem etika professzora szerint a nagyon is közeli jövőben elérhetővé válik a szerelem gyógyszeres táplálása. Ám ezzel elveszítjük az egyik legnagyobb adományát, hogy tükrött tart elénk is fejlődésre késztet. Az orvostudomány egyelőre viselkedés zavaros emberek számára fejleszti a gyógyszert, de a fekete piacon már megjelent az ED-289-290 lebutított szerelemserkentő változata. Úgy hat, mint egy hangulatjavító. A sokak szemében nem is evilági érzelem, kémiai megközelítése alaposan zavarba ejti a filozófusokat. Vajon ugyanannyi örömöt tartogat számunkra a szerelem, ha magától értetődővé válik? Helen Fisher antropológus szerint a szerelmi szenvedély általában átlagosan 18, de legfeljebb 48 hónapon át termelődik az agyban azért, hogy a nő számára kisgyermeke mellett a férfi maximális figyelmét biztosítsa. Négy év után azonban ez a kötődés aláhagyhat. A kísérleti stádiumban álló készítmény azért forradalmi, mert egyszerre hat az érzelmekre és a nemivágyra. De vajon miféle szerelem az, amit nem kísér bizonytalanság, nem sarkal találgatásra, SMS vagy versírásra? Fischer asszony szerint Tudatalattunk szerelmi menüje a biztosíték rá, hogy ne fecsérejük érzelmeinket arra méltatlanra. Emlékeink és tapasztalataink garantálják, hogy csakis az iránt érezzünk szerelmet, akinek pont olyan az értékrendje, humorérzéke és az a kis ránc a szemöldöke között, ahogyan azt mi szerethetőnek találjuk. A kockázatok és mellékhatások tekintetében Olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Az utolsó nap Mr. Freeman ránézett az asztalára, majd átlapozta a kisé megrongyolódott naptárát. Komótosan rágyújtott pipájára, közben egy fehér lapot vett elő íróasztal a fiókjából.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 Köszönöm, hogy meghallgattad a felolvasást. Ha tetszett, amit hallottál, örülnék a lájkodnak. Ne felejts el feliratkozni a csatornámra. Ha a kis harangot is megnyomod, akkor értesítést kapsz az újonnan felkerülő videókról. Gyere vissza máskor is!